פרק כ"א: "בין שתם עשרה שנה מנשה ומלכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפצי בה. ויעש הרע בעיני אדוני, כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישו ויבן את הבמות, אשר איבד חזקיהו אביו, ויקם מזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישטחו לכל צבא השמים, ויעבוד אותם. ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני בירושלים אשים את שמי, ויבן מזבחות לכל צבא השמים. בשתי חצרות בית אדוני, והעביר את בנו באש, ועונן וניחש, ועשה אוב וידעונים, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכעיס. וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר אדוני אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעולם. ולא אוסיף להניד רגל ישראל מן האדמה, אשר נתתי לאבותם, רק אם ישמרו לעשות ככל אשר ציוויתם, ולכל התורה אשר ציווה אותם עבדי משה. ולא שמעו, ויתאם מנשה לעשות את הרע, מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל. וידבר אדוני ביד עבדיו הנביאים לאמור. יען <אז> אשר עשה מנשה מלך יהודה התועבות האלה הרע מכל אשר עשו האמורי אשר לפניו ויחטיא גם את יהודה בגילוליו. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה, אשר כל שומעה תצלנה שתי אוזניו. ונטיתי על ירושלים את קו שומרון, ואת משקולת בית אחאב, ומחיתי את ירושלים כאשר ימחה את הצלחת מחה, והפך על פניה. ונטשתי את שארית נחלתי, ונטטים ביד אויביהם, והיו לבז ולמשיסה לכל אויביהם. יען yeah, אשר עשו את הרע בעיניי, ויהיו מכעיסים אותי מן היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה. וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר החקיא את יהודה, לעשות הרע בעיני אדוני. ויתר דברי מנשה וכל אשר עשה, וחטאתו אשר חטא, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב מנשה עם אבותיו, ויקבר בגן ביתו, בגן עוזה, וימלוך עמון בנו תחתיו. בן עשרים ושתיים שנה עמון במולכו, ושתיים שנים הלך בירושלים, ושם אמו משולמת בת חרוץ מן יוטבה. ויעש הרע בעיני אדוני כאשר עשה מנשה אביו. וילך בכל הדרך אשר הלך אביו ויעבוד את הגילולים אשר עבד אביו, וישתחו להם. ויעזוב את ה' אלוהי אבותיו, ולא הלך בדרך ה'. ויקשרו עבדי עמון עליו, וימיתו את המלך בביתו. ויחעם הארץ את כל הקשרים על המלך עמון, וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו. ויתר דברי עמון אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקבור אותו בקבורתו בגן עוזה, וימלוך יאשיהו בנו תחתיו.